mot oss utan det får väl eh, våra motståndare jag tror i och sig inte att man har någonting att vinna på det, det då låter man i sådana fall våra argument stå orotstarkt Men varför tror du att man säger så att man ska tiga i Sverige de Sverigedemokraterna? Man anser väl att eh, vår politik inte går ihop med deras egen och tydligen så är man ju inte beredd att sätta sig ner och ta debatt med oss och då är det ju naturligtvis lättare att eh, tidigare jävla så låtsas som att problemet inte finns. Nu är det ju inte vi som är problemet, vi är ju men om man låtsas om att man inte får en räkning så försvinner ju inte räkningen för Men varför är det så illa Långt ut, då? För det är ni, trots allt en väldigt stora grupper. Ja, det är ju etablissemanget har ju bevisligen någonting emot etablissemang. ja, ledande partier och eh, medier i allmänhet, skulle jag vilja påstå, ha väl under alla år bildat oss på ett sätt som vi anser vara modig Och sen finns det naturligtvis en liten skadad bakupplöde. Men jag tycker inte den är äh, representativ för det svenska folket. Det svenska folket har i största del tröttnat på den förra flyktingpolitiken flyktingspolitiken. Det är upp till oss att göra det för den viktigaste frågan för människor. Och då tror jag att vi i Sverigedemokraterna kan gå väldigt långt. Men just det flyktingpolitiken är också i det viktigaste frågor. Det står inskrivet i er som den viktigaste punkten. Ja. Är så. Var, varför är det, det? Ja, I dagsläget som samhället ser ut och Sverige har utvecklats till ett eh, mångkulturellt samhälle som vi då är motståndare mot så är det naturligtvis för ja, i dagsläget eh, det är den viktigaste punkten. Att, Men varför är ni motståndare? Ja för att vi anser att det mångkulturella samhället inte för något, någonting gott med sig. Och det har ju visat sig under historien också. Att sådana samhällen har ofta blivit splittrade på hållsamhällen med stora sociala klyftor. Vi vill inte ha ett sådant Sverige. Vi vill ha ett eh, Sverige som är homogent. Men det är inte sagt att vi, kan, att vi inte ska hjälpa människor från andra länder eller på andra kontinenter. Men vi anser att man ska hjälpa dem på plats. Här står det. U-hjälpen slukar miljarder. Delar av dessa belopp skulle behövas bättre till de sämst ställda svenskarna. Barnfamiljer med låga inkomster, bättre skolor, bättre sjukvård. Ja. Men, så man pengarna tror... från... Uh... Ja, vi menar ju inte att man ska avskaffa hjälpen helt, Men som den är idag så är den ju alldeles för hög anser vi. Och om man lyssnar på nationalekonomer som Ferdinand Bengts till exempel. Han kallar den svenska uhjälpen för den största skandalen i modern svensk historia. Och eh, den är inte speciellt effektiv som den är. Ut Utan istället har det visat sig att länder som inte har tagit emot huvudet har klarat sig många gånger mycket bättre med, än länder som har tagit emot. För att det, är, det blir ett eget ansvar. Okej, okay, ni, ni skriver också i ert partiprogram om en... om den bästa kultursvären. Ja. Att det är okej okay med invandrare som kommer därifrån men inte de andra. Det bygger på att det det mångkulturella samhället bristerna i det, bygger på att det blir konflikter mellan olika kulturer. Och har man liknande kultur så blir chanserna mindre att man ska få de här konsekvenserna. För vi anser ju inte att Sverige inte ska ta emot en enda människa från, från något annat land. Det, det är inte det vi, vi vill komma. Däremot vill vi ju begränsa det här, till den västerländska kulturkrets. Men vilken är faran? Jag ser inte faran. Faran Nej, är, när är när olika regionen. grupper helt enkelt kolliderar utav den uh, orsaken att man har en annorlunda grundsyn på saker och ting, som på religion och man har en annan historia, framförallt kulturen men även uh, sätt att uh, bete sig i samhället, hur uh, Staten ska se ut Vad man kan göra mot varandra Här har vi alltså en konflikt och, uh, det Men det, inte, det behöver inte vara en konflikt Hur är det? Ja, uh, men Man kan ju i och för sig säga det att uh, visst, kan, visst kan ett mångkulturellt samhälle Säga, vad heter det, klara sig Att vi kan klara av att leva med varandra Fast vi har de här stora skillnaderna Men man kan också säga i går den här visar en, en att jag drömde va? Jag vill sätta det på samma plan faktiskt. För att gång på gång på gång har det i historien visat sig. Att eh, det här, att blanda olika eh, kultur, kulturella grupper har fått ödesigade konsekvenser för nationen i frågan. Och jag tycker att eh, USA idag, Turkiet, Israel, Jugoslavien och även länder som Tyskland, Frankrike, England och, och framförallt Sverige är bra exempel. Men det enda jag själv märker av det på, ja. det att det finns partier som era. Så du tycker inte att det, det finns en konflikt mellan svenskar och invandrare? Nej. Ja, i sådana fall så vill jag påstå att vi inte lever i samma värld. För att eh, om man går ut eh, och ser sig om Sverige så ser man det. Jag ser det ganska klart i alla fall. Och om inte du ser Var? så... Jag... Var? Var? Att, att det blir en konflikt. Att det blir en intressekonflikt för det första, för den ekonomiska fördelningen. Men, Men... även om vi borde ett... Eh, självständigt samhälle. Så människor som har helt andra förutsättningar och helt andra grundprinciper kommer, om man har sådana här stora uh, flyktingar som vi har haft till Sverige på senare år. Det, det, det kommer inte på att fungera. Och uh, jag tycker att det, Sverige har ju utvecklats mer och mer till ett folksamhälle. Vi har en ekonomi. Är det ett invandranas fel att Sverige har utvecklats? till ett samhälle. Nej, det vill jag inte säga, men det är definitivt resultatet av att man eh, försöker bygga ett mångkulturellt samhälle. Det är oftast, eh, ofta, ska jag säga, lika mycket i svenskarnas fel att det uppstår konfrontationer och att det uppstår eh, ja, eh, våldstendenser inom samhället. Men samtidigt ska man komma ihåg att invandrarna är kraftigt överrepresenterade i grova våldsbrott och så vidare, som rån, mord, våldtäkt. Men ekonomiskt, anser du att invandrarna är förfördelade? Att de har förmåner De har ja, fler förmåner än vi svenska har. Jag anser inte att det var mindre i vissa delar, kan man naturligtvis ha fler. Men eh, det är en väldigt svår <hör> fråga att svara på med tanke på att det är så pass hög arbetslöshet bland invandrarna. Jag, jag tycker att det bringer rätt viss bedömning riktigt. För att eh, som invandrare kan man gå väldigt väldigt länge arbetslös. Ni säger ju att ni är ett icke rasistiskt parti. Det är sant. Eh, ni skriver så här lagstiftning lagstiftningen har hela tiden skärpt från myndigheternas sida för att diskriminera svenskarna ja just det ta, då kan man ta lagen om häls mot, mot folkgrupp till exempel eh, vi kan inte annat än att se på den lagstiftningen som ett rent skämt för att någon döms för att ha begått häls mot folkgrupp mot svenskar och det har ju aldrig hänt och det tror jag inte kommer att hända heller så att, det är ju en den lagen är ett typiskt exempel på en diskriminering av svenska. Och samma sak så anser jag att det här man pratar om... det skulle man... finnas många exempel för hela tiden. Det är hela tiden. Ja, men det invandringskvotering, det är också en samma sak. Det är ju, alltså, det är ju diskriminering av svenska. Att man ska kvotera in invandrare på arbetsplatser och på skolor och så vidare. Samma sak det här som vi hade praktikplats för ungdomar. När det gäller svenskar så måste företagen så betala för att, för att ha en sådan, och, men för en invandrare så är den gratis. Men då måste jag fråga dig, varför mm. tror du att invandrare kommer till Sverige? Enligt FNs siffror så är ju ungefär 2,5% riktiga flyktingar och de flyr väl undan, eh, ja de flyr för sitt liv ofta. Men resten måste ju rimligtvis vara ekonomiska flyktingar. Vilket betyder... Att man helt enkelt byter världsdel eller land för att få en högre ekonomisk standard. Man kommer till Sverige för att få det bättre. Ja. Man lämnar sina vänner och släktingar. Ja, släktingar. Hemland för att komma till Sverige och ha det ja. bra och leva på... på... Ja, släktingarna kommer ofta, med. det här är ju svårt jag kan inte säga att det definitivt är så men om jag tolkar FNs siffror på vilka som är flyktingar och vilka som inte är flyktingar så har vi alltså ungefär 97% procent som inte är flyktingar och jag kan ju bara spekulera vad de har för motiv, jag kan ju inte med säkerhet säga att det är så, men däremot kan jag ju säga att de här inte är flyktingar enligt FN-kommissionen Vad ska du, om ni nu får bestämma, vad ska ske med de invandrare som finns i Sverige va? Ja, de flyktingarvandrare som har kommit hit efter 1970 ska i den takt det går repatrieras tillbaka till sin, sitt hemland eller till sitt närområde. Och det skulle ske... Den här massutvandringen skulle ske väldigt fort. Vad du sa där uppe i tal. Ja, jag sa att, invand att massinvandringen måste ögonblickligen Omvandlas till en massutvandringspolitik. Men naturligtvis kan man inte skicka människor till, till länder där det pågår krig och så vidare. Att vi, att vi måste omvandla massinvandringen ögonblickligen, det tycker jag, men det här kan ju ta en väldigt, väldigt lång tid. Det beror ju på hur, hur situationen i omvärlden är för det här tillfället. Uh, Sverige, demokratin har ju. Vi nästan alltid haft väldigt mycket skinnhet sådant runt omkring sig. Ja, det stämmer. Tyvärr måste jag säga att det väl ofta var det så att eh, de här grupperna har aldrig. De har aldrig varit Sverige de har gått på våra manifestationer och demonstrationer eh, troligtvis bara för att visa upp sig själv. Men det här är ett problem som vi har arbetat med ganska hårt. Och som vi har arbetat med hårt med eftervalet. Om man tittar på de manifestationerna vi har haft i år så tycker jag att vi har gjort ett väldigt, väldigt lyckat arbete. Tycker du att det är de Nej, men jag tycker att det kostar så mycket för till exempel en rörelse som oss då om det kommer upp människor som klär sig och beter sig som skinnus ofta gör. Det finns ofta bra skinnus men det största problemet är att de som har kommit till våra demonstrationer har burit märken som inte vi kan stå för som helt enkelt är antidemokratiska och det kan inte vi tolerera. Så ni är ett demokratiskt parti om man borttar invandrarna? Ja, vi anser att vi är ett helt demokratiskt parti. Så som det är idag. Att ni vill ha ut Ja, vi anser inte att det är odemokratiskt om vi, kommer i, om vi skulle komma så långt för att vi får igenom det i en regeringsövning. För att det är ju faktiskt så den parlamentariska demokratin bygger på. Precis, precis. Eh, något annat som ni verkar tycka väldigt illa om är kommunister? Kommunistiskt slöder och duvitt har hört om den här medan. Ja, och det hänger väl ihop mycket med att eh, de grupperingar ofta ter sig våldsamt och vad vi ser antidemokratiskt mot oss när man försöker stoppa våra möten. Jag tycker att det är inte så konstigt att vi, vi är väldigt tveksamma om deras motiv. Och ser man också på riktig kommunism så har det förslagat en halv värld och det är väl ingen ideologi som vi slår upp på direkt. Ni generaliserar inte grann, men säga. Som man kanske, ja, massmedia har gjort mot det, som ni är så surar över. Man kan säga så här, när vi säger kommunistiskt slöder så menar vi ju inte vänsterpartiet. vi menar partier som KBNLR. Vi menar Arbetarförbundet Offensiv Socialistiska Partiet. Och det är ju grupperingar som inte skyndar med medel för att grupper som oss. Och eh, det, det, det är i mina ögon slöder. Okej. Okay. Men kan det inte vara så att de här kommunisterna bara tycker illa om era politiken. Jo men visst får man göra det men jag tycker att då kan man ju sätta sig ner och diskutera problem. Det finns mycket vi tycker illa om och vi går ju inte ut och våldför oss eller försöker förstöra demonstrationer och så vidare. Jag har all respekt för de kommunister som, de som vågar ta debatt och vågar sätta sig ner och diskutera. Jag tycker att fler borde göra det. En annan sak som jag hoppar lite här, men att invandrare aldrig kan få känsla för det här landet, vårt land, våran miljö och... Ja, oh, det tror jag att de kan få, men de kan aldrig få samma, samma känslor som eh, till exempel du och jag, tror jag. Som du och jag Ja, man som svenskar och allmänhet får väl inte du ut, utmärkt det som den största nationalismen, men... Eh, som, som människor som har majoriteten av sina förfäder födda inom det här landet. Jag tror att det, det hör, som Anders sa i sitt tal, att man hör hemma med den mark man kommer. Men är det inte så att först tycker man illa om att invandrarna kommer hit och så märker man att det inte är legalt att tycka på det sättet och därför blir man nationalist? Nej, det tycker jag inte. Utan min nationalistiska ideologi och min nationalistiska ståndpunkt den baserar sig på kärlet på fosterlandet och för det egna folket. Vad är det då som är så bra? Med det svenska folket. Eller? Ja. Svenska folket, svenska landet, svenska... Ja, jag tycker att det var en underbar natur, den ska vi verkligen värna. Jag tycker också att det svenska folket innehåller många kvaliteter som också är värd och värna. Jag ser inte några aspekter på att vi är mer värda än något annat folk eller mindre värda för den delen heller utan jag, att man älskar sina rötter det är, det är för mig ganska naturligt <trybbas> Okej okay. De alltså, mm. svenska kvaliteterna, vilka skulle de vara? Som, vilka, de som svenska på. Ja, kvaliteterna, vi har haft en ganska bra arbetsmoral det har ju varit relativt demokratiskt, vi har lyckats vi har haft eh, civil ofta, som jag tycker i och för sig saknas idag. Men eh, jag tror att alla de här sakerna som kanske på vissa fall, som moral och vidare, kan vara på nedgång tillfällen. Men jag tror att eh, det, det, det finns en grogrund. Det som behövs är bara att man ska vattna det. Men moral, vad är det? moral? Moral, det är väl att eh, säga emot de, de saker som man tycker är fel. Sen finns det naturligtvis olika typer av moral, alla människor kan inte ha samma värderingar. Men jag, jag tycker att det svenska folket har visat upp bra kvalitet på det här. Vi är bra på att hålla tider och vi är duktiga på att producera produkter, vi är duktiga på att marknadsföra oss själva. Vi all anledning i världen att vara stolta för vad vi är. Vad är då det värsta som kan hända med Sverige? Det värsta som jag ser som kan hända i Sverige, det är väl att den här utvecklingen pågår, och eh, utvecklingen utbildningen utbildandet av det mångkulturella samhället. I försäkring kan man ju säga att det, det vore naturligtvis hemskt om alla träd blev nedbrutna ja, men ja, ja. av naturlig utveckling, om man säger så. Ja, det är ju alltid, antingen att det mångkulturella samhället bela sig, eller att Sverige skulle låta sig ockuperas, men det är ju inte heller speciellt roligt i det här skedet i historien. Men då befinner vi oss i en situation som är... Som är oroväckande minst sagt. Katastrofalt. Ja. Men... Varför har ni inte fler röster? Eh, om... Ja, man kan ju sitta här och säga att eh, människor arbetar emot oss, att massmedia eh, vinklar oss och så vidare. Men det var naturligtvis också med våra egna brister att göra. Vi har ju dåliga att nå ut eh, till folk och... Eh, men våra egna brister är ju saker som vi kommer att kunna förbättra Det står längre vi på. Så att eh, jag tror att redan 98 så kommer det på att eh, märkas att Sverigedemokraterna finns och existerar. Jag är övertygad om att Sverigedemokraterna kommer att ha eh, någon form av roll i det politiska livet på 2000-talet. Ni kommer alltså komma in i riksdagen? Ja, det är ju målet. Det är många som säger så här att man ska inte ta er på allvar och det är bara unga människor utan någon identitet som samlas i grupp och Ja, säger man så då, då vet man väl inte mycket vad, vad, vad eh, Sverigedemokraterna står för och vad Sverigedemokraterna är. Visst, eh, någon chalerar oss men eh, det, det skulle råda inte att göra för att eh, vi må inte vara Sveriges största parti, men vi är ett växande parti. Men för, när blir du Sverigedemokrat? När bör du känna? Ja, det här med fosternas kärlek, det har jag väl haft redan från barnsben. Det var en ganska naturlig del av mina men fast jag inte var uppfossar, utan nationalistiska föräldrar. Sen var det väl i slutet av 80-talet att jag började sök, finna intresse i politik och sökte mig då till SOF först. Det var inte så där jätteintressant, men jag tycker man var ganska flumliberala. Och 1989, tror jag kontakt med Sverigedemokraterna. Att jag inte varit aktiv tidigare än vad jag, varit. Rikt, jag var. Mellan 92, tror jag, och aktiv årskviken 93-94. Men det var just att jag, jag var rädd för att gå in i ett parti som, som skulle kunna vara en Jag spenderade slutet av 80-talet och början av 90-talet på 90 att läsa otroligt mycket om fascism och nazism och jämföra det med Sverigedemokraternas ståndpunkt för att jag ville inte ge mig in i någonting som, som, som, som förespråkar en sån människosyn. Okej, okay. eh, du kan se lite överallt eh, så ska jag bara titta i programmet då Sverige tillhör den västerländska kulturkretsen. Genom Europa går det en osynlig gräns som motskiljer våra kulturkretsar från vår kulturkrets från den samtidiska kulturkretsen. Ja. Uh, och utveckla det, det kan man väl säga att uh, det har väl varit så under en längre... Uh, genom hela historien att uh, det har inte varit speciellt mycket förflyttningar över det här. Att uh, de här kulturerna... Man kanske inte ska säga att kulturerna i sig, men kulturkretsarna har varit ganska annorlunda och uh, inte beblandat sig speciellt mycket med varandra heller, utan det är en, en stor skillnad där. Och uh, man kanske ska påpeka att den västerländska kulturkretsen är ju ingenting som vi har sett att hitta på på något av våra kongresser, utan det är ett, det är ett uh, faktum. Man ska inte blanda sig. Det blandas och det där är ju väldigt svårt. Om man hittar en flicka som man blir väldigt kär i så kan man väl inte säga att man ska strunta i henne bara därför. Men däremot så ska man inte ta in så pass mycket utom ja, etniska förändringar som vi har gjort i Sverige idag. Men skulle du kunna tänka dig att det var med som en svart tjej? Jag kan ju sitta här och säga nej, men det är som en fråga. Jag har aldrig varit kär i en svart tjej och uh, den, jag får lov att svara på det den dagen jag blir. Men som du tänker nu? Eller tänker du att det skulle aldrig bli? Jag har svårt att se det komma. Varför? Ja, det är väl av olika orsaker. Uh, bland annat då att man har en ganska skild bakgrunden. Man kanske inte har sådär jättemycket tillsammans. Om det nu skulle hända att man varit kär i varandra så kanske det bara var mest känslig. Men vad jag ser, om man ska prata familjebild och så vidare, så ska det bygga på mer än känslor. Men det finns ju extremt många blandväxtenskaper som fungerar alldeles utmärkt. det finns extremt många som inte fungerar alls heller. Det finns många svenska som inte fungerar. Ja, det är sant. Men det är väl upp till person och person. Menar, du kan ju få en människa att fungera inom en kultur, fast den är från en annan. Men problemet med mångkultur, det är ju inte det att du, till exempel någon eh, blir kär i en brasilianska på semestern. Det är ju inte där problemet ligger. Problemet ligger att det blir sådana oerhörda stora kvantiteter. Men om jag då, nu vad jag tycker, så tycker jag att det är väldigt bra Sverige är ett mångkulturellt Sverige? Ja, det hade ju tvärt emot vad jag tycker. Man vill ha ett äh, etniskt domen i Sverige. I den mån det går. Det ville man... Ungefär så ville man ha det i Tyskland på 30-40-talet. Ja, ungefär så ville Socialdemokraterna, bondeförbundet, nuvarande centen och äh, även Moderaterna har det tidigare och haft det i sina partiprogram också, så att... Ville. Ja, ville. De har ville, blivit slumliberala, ni har, men... Vill ni vill ju ha det. Ja, men låt mig ta till punkt. Ska man då, för att den här skillnaden finns, om att man tror på folket, om det är ju oss nazister, då innebär det att centen, Moderaterna och Socialdemokraterna bär på ett nazistiskt arv, och det är inte alls så jag ser det. Ni har jag haft en ordförande som har hoppat av. Ja, just det. Storström. Mm. Ja, du får väl låg utveckla det lite grann. Kommer till insikt? Vad Klarström har för åsikter idag, det får Klarström själv svara på. Men det blir väldigt drabalder inom partiet när någon Klarström var väl inte aktiv när han hoppade av. Han hade ju redan lämnat posten som ordförande. Och var inte alls aktiv. Men däremot så... Det klart att det är synd, jag såg upp äldre. kanske den enskilda person som har betytt mest för nationalismen från 80-talet och fram, ja och sedan 90-talet. Och idag har han bytt sida? Om han har bytt sida eller inte det får du fråga honom själv. Ja men han säger ju att han har bytt sida och det vet du också. Ja, det är som sagt, det får du fråga honom själv. Men liksom, om man nu ska hänvisa till den här eh, intervjun här gjorde att han påstod att han har bytt sida för den etniska konflikten i för detta Jugoslavien, då, då slår han ju knut på sina egna argument. För att eh, problemet i Jugoslavien är ju inte att människorna kräver ett eget land. Problemet är att de inte har fått det tidigare. Problemet är att man har tvingat olika kulturer att bo i samma gräns. Men är inte problemet med det här uh, Sverigedemokraternas partiprogram att det innehåller otroligt lite humanism? Jag tycker inte alls att det innehåller otroligt lite humanism. Vi är, väl det Vi är ett intressant för svenskar. Vi vill ta vara på vårt eget folk i första hand. Och särskilt omvärlden i den mån det går. Och jag tycker att demokraternas partiprogram är ett alldeles ytterligare partiprogram som visar ansvarstagande för vårt eget folk och vårt eget land. Japp. Yep.